Pán s vámi, jstebou, nebo slává svaté evangelie podle Lukáše, slává v tobě, pane. Ježíš vešel do Jericha a procházel jim. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchný celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl protože tam bylo plno lidí a byl malé postavy. Běžel napřed a vylezl na fýkovník, aby ho viděl, protože tudy měl procházet. Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu, Zaché, pojď rychle dolů, dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl dolů, a z radosti ho přijal. Všichni, jakmile to uviděli, leptali a říkali: Veše jako host hříšníkový. Za se zastavil a řekl pánu: Polovici svého majetku, pane, dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl: Dnes. Přišla do tohoto domu z Pása. Vždyť i on je potomek Abrahamov. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo. Slyšeli jsme slovo Boží. Ze sedmi listů, který Ján posílal sedmi církvím. Nám dnešní liturgie nabízí dva. Z jejich tónu můžeme vytušit poselství, které chce Apoštol jednotlivým křesťanským obcím sdělit. V listu lze zjistit různé typy společenství věřících. Některá společenství jsou duchovně mrtvá, jiná jsou pouze vlažná. Dalším pak rozíže že pozbudou cít po nové věci. Které výrobky se přináší, jiné pak se uzavírají do svých nepravých jistot. Jsou to všechno situace, které se během staletí neustále opakovaly a nikdo nesmí předstírat, že se ho to osobně netýká, protože i dnes vidíme některé společenství, které jsou mrtvé, některé jsou zvláštné ale některé jsou zase živé. A ukazují příklad. Základ těchto listů spočívá v tom, že jsou výzvou, aby poslouchali toho, který je slovo. A jehož při přináší spásu. Za druhé je to tvé znát Znám tvé skutky. Bůh o nás ví. Ona zná, pozná. To pána je ne každý jednotlivý věřící, ale i celé společenství jako otevřený sešit. A listuje, hledá a naléza. Pak následuje nabádání k obdělosti a odvaze. Ale stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mě. Tyto slova se naplnili postavě Zachéa z dnešního evangelia. Zachéus poznal Ježíš za spasitele. Chtěl ho vidět. A nejenom, že ho viděl, ale i poznal. A právě když ho poznal, do jeho srdce, do jeho domu přišla jadost. Z jadosti ho přijal, jak jsme slyšeli. Jeho víra se projevuje větnání. Neváha udělat velké sečiny, zvláště v uči chudým. My dobře víme, že víra, která se neprojevuje dobrými skutky, není pravá, není věrohotná, dokonce není cestou. Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu, Zaché, pojď rychle dolů, dnes musím zůstat v tvém domě. Každému je nabídnuta možnost spatřit ho, setkat se s Ježíšem a poznat ho takového, jaký opravdu je. Proto zůstaňme otevřený Boží milostí, Božímu pozvání i dnes. Amen.